дуже б здивувалися люди, коли б побачили в зайденій хаті велике запілля, що в ньому повно було чобід. Дух від цього взуття приємно лоскотав ніздрі Максимові. Хоч сонце вже сіло давно, спати хлопцеві не хотілося. Ще пак, скільки було хвилювань сьогодні. Ще пак Хвилини на хвилину сюди мав прийти той, про кого Максим чув так багато. Щось вам запізнився, нетерпляче сказав кривоносий козак, і в голосі його почулися якісь невластиві українцеві горлові, а разом скрипучі ноти. Та, час би вже, позіхнув дід Панас. Одноукий старець бадьоро прийшов по кімнаті і сів до дубового столу. З таким виглядом начебто він сідав верхи на баского коня. Помовчали. Аж ось на дворі люто загавкав собака, і зараз же перестав. «Добрий вечір, товариство!» привітався новоприбулий, відчиняючи двері. «Здоров був! Здоров! Панові Іванові, моє шанування! Так само й одмав привітання! Пробачте, пане, старі, поснули. «Сьогодні добре медку хильнули?» «А, боби би тобі мед, якби жовніри злапали. Це вже, здається, вдруге така морока?» «Ні, в Білій церкві трохи інакше було. Ой, гляди!» «А здається мені, що я отого рудого і в Білій церкві бачив», – сказав дід панас. «Якого? О того сиворакшу?» – аж підскочив одноокий. А «Той жовнір дуже подібний до Севоракші», – подумав Максим. Йому теж здалося, що він його вже десь бачив. А, «Коли так, то вже зовсім кепська справа», – сказав новоприбулий і пройшовся від столу до печі. Максим не спускав з нього очей. Перше, що зразу ж кидалося у вічі, це дуже широкі плечі цієї людини. Хіба тільки у кривмезного хазяїна мавп вони були такої самої широчини. Але у хазяїна мавп досить виразно випирало чимале пусце. Стан же новоприбулого був тонкий і гнучкий, мов у дівчини. На свіжопоголеній, міцно поставленій голові чорнів невеликий чуб Чорний спущений донизу гус різко відтінював круте підборіддя і рівний ніс, і трохи за широкими ніздрями. Тонкі брови розбігалися від перенісся широкими смілими дугами. Якраз там, де вони сходилися, досить помітний був неглибокий, вже певно дуже давно загоїний шрам, від якого чоло здавалося надто широким. Очі були звичайні, карі, веселі, але хвилинами спалахували в них якісь Блискавки, якісь незвичайні промені, від них таке на перший погляд звичайне обличчя цього козака світилося своєрідною владною красою, спритність, відвага лева, хитрість лиса і водночас одвертість і щирість оживлювали це обличчя, що глянувши на нього один раз, запам'ятаєш на все життя. Ти знаєш, серед сотень і тисяч інших. Так ось він який, о той богун, думав Максим, жадібно стежачи за кожним рухом цього незвичайного козака. Так ось він, о той ватажок козацький, про якого так багато розповідав дід. Богун помітив пильний погляд Максимів. А ти, хлопче, певно... Той, що злобен, казав, дід пана, сказав, а де ж той собака? Що? Кажуть, непоганий з нього товариш мавпам. Богун посміхнувся. А все-таки з мавпами, здається, вже край. Хіба тільки під Краковом про них ще не знають. Та й отой сиворак ще щось недарма за вами ув'язався аж от білої церкви. Ну що ж, Севорак що сьогодні почастували як слід Певно, не встане, сказав Кривоносий О, де там, про нього в ратуші довідувалися Тільки шапку розрубано, а голова майже й не покуштувала Днів за три на коня сідатиме Кепсько, матері його ковінька Дуже кепсько, діду Панасе Та все одно, скоро вже мавпам на відпочинок вилетів уже сокіл із клітки, певно, вже за порогами. Та що ти кажеш, Іване? Здивувався Кривоносий. От би ні за що не повірив, що Богдан розірвав з ляхами. певен був, що якось помириться. Був такий гріх, сказав Зайда, спадало й мені на думку. Чи не закрутить йому голову панство? А жаль би було, якби з Богдана Вийшов такий самий підляшок, як з барабаша та інших. Признайся, богуне, неже в тебе й гадки про це не було. По щирості, товариство, не було ніколи. Бачив я його і у полі, і на морі, і серед польського панства. Ой чи не вищий він од усіх нас на цілу голову. От такої, недовірливо хитнув головою кривоносий. Та зроду віку ще не було що з каламарем. Був добрий вояка. А ось побачимо, перепинив дід Панас, дай Бог пам'ять мало вже не п'ятнадцять років. Як зійдуться козаки, то без суперечок про хмеля ніяк не обійдеться. Життя покаже. Розкажи краще, богуне, чи давно він на Січі? Як має, про що дбає, чи скоро на ляхів вирушає. «А то мавпи наші мало не півтора місяця все про одно поспільство оповідають. Може й обриднути?» – посміхнувся хазяїн мавп. «Отож, бо воно й є. Про чвару його з Чаплінським чули? Це про суботів?» «Та чули. Вже й чути обридло», – сердито махнув рукою кривоносий. «Та тут і під Вінницею таких сварок хоч греблюгати», – додав Зайда. Буває і з маленької хмари великий грім. Та врешті чвара з Чаплінським тепер уже річ другорядна. А чули ви, товариство, що гетьман коронний звелів був скарати Богдана на горло? Та невже! За що ж? За сварку з Чаплінським? Та Богдан же не який опришок? Сотник козацький, писар усього війська Запорозького... «А Богдан же від самого короля привілей, мав!» Богун почав був оповідати, а раптом на дворі загалкав собака. Кривоносий схопився за шаблю, хазяїн мавп пересунув люльку з правого кутка рота в лівий. Дід Панас подивився на Максима, що трохи зблід. Тільки Богун і Зайда нічим не виявили занепокоєння. Зайда прочинив двері, Поздоровкався з кимсь у сіні. Сказав почекай і почав виносити з запілля чоботи, а в добре перев'язаних серецю юках. Всі стежили мовчки. Богун запалив люльку, пройшовся до дверей, повернувся і раптом нахилився до чобід. Ано, показуй свою роботу. А зайда взяв пару чобід за передки, голосно ляпнув чобід об чобід, для чогось подарунних. Її подав Богунові. Той помацав і обдивився уважно. Добрі, служитимуть, поки в панів добудемо!» Зайда задоволено хмикнув. Богун допоміг йому носити, і через півгодини роботу було скінчено. На дворі почулося тупотіння копит і стихло. Богун умостився зручніше на лаві і почав оповідати. «І «Були б таки скарали на горло Богдана!» Не подивилися б, що вірно служив і проливав свою кров за річ посполиту. Не подивилися б, що сам король відзначив Хмельницького поміж козаками. Так уже все склалося. Ото як утік Богдан із склепу Чаплінського, довідалися ледве не того ж дня, що в степу з'явились татари. Вирушив із Чегирина сам староста, конець польський, а з ним полковник Кричевський. Аж ось... Повідомили конець, що Хмельницький у Крилові бунтує на ярмарку козаків. Брехали, певно, бо не такий Богдан, щоб на тонку прясти. Звалів тоді староста став Богдана і доручив вартувати Кричевському. А сам якнайшвидше сповістив гетьмана. Але в той же день, як прийшов наказ від Потоцького, Богдан зник не встаріг Кричевський. «Ой, щось воно не так...» матері його ковінька. Не такий полковник Кричевський, щоб не встерегти. «Ха-ха, Хмельницького встережеш», зауважив хазяїн Малпу. «Чи не встеріг, чи не встеріг? Однаково, шукай вітру в полі. Бачиш, Максиме?» Звернувся Богун до Кривоносого. от і приятелювання з ляхом на щось придалося. Кажи краще, що там на Січі?» З досадою перепинив Кривоносий. Нанизу зараз козаків обмаль, але не одну звістку про втечу Хмельницького вже подалося на січ чимало. Навесно, гадаю, можна буде стягнути кілька тисяч, але проти коронного війська це дуже мало. Велика надія на реєстрових. Дехто з старшини – геть старшину.